Буду кидати цю роботу. Піду кращив продовольчий. Хороших книжок дають мало, а все отаке, що нікому не треба. Тільки підручники їй виручають. Він мовчки кивнув і вийшов. Пошпурив книги на сидіння. Закурив. Продавщиця з вікна дивилася не на Петруню і не на його машину, а на Осокір, на суку якого сидів чорний худий кіт. Вище, Уже по лисілому верховітті базирували галки. Жовтий аж світився зсередини листок, ліг на крило Волги. У пакулі йому бракувало кольорів. Полісся чорнозен, болото, чорні хати, чорні з блинцями зеленого моху стріхи. Як вікно до іншого світу. Сім кольорів райдові у підручнику з фізики в клейка. І листя осокорів. У вересні ніжно-ніжно-жовті, Ніби не справжні, святкові. На зелену траву, на сіру пелюгу дороги. Початок осені, початок навчального року. Стало шкода себе тодішнього. Яка сентиментальність! Завів мотор, тихенько рушив. Терехівським хрещатиком. Так називали колись головну вулицю райцентру. Від книгарні до чайної. Кілометр Бруківки, далі Багно. Калюжа широка як море. Терехівське море. Колись він скупався в тому морі з мотоциклом. Різко загальмував, шубов снув з головою. П'янички стояли на ганку чайної, реготали. А перше літо вечорами він їздив по Терехівському хрещатику на велосипеді, склавши на грудях руки. Між закоханих пар, між дівочих гуртків, між хмільних парботських товариств і статечних посадових терехівців, що проходжувалися головною вулицею задля вечірнього маціону і демонстрували місцеві та мринські моди. Ярослав проїхав Волгою до їдальні, Хоч далі стилився новенький асфальт, розвернувся. Ще один розворот біля книгарні, і знову повільно, ніби плив у сні дочайної. Відкинувшись на спинку сидіння, намодні масивні підголовники. Але ніхто на нього не дивився. Не було кому дивитися. Ні на нього, ні на смушкові чохли сидінь, привезені з Болгарії. На лужку біля мосту паслася прип'ята до Сокора Коза. Настовбочивши ріжки, вона намірилася можньо таранити машину, але вірьовка не пускала. Ярослав увімкнув стереомагнітофон. Сентиментально печальний шлягер наповнив салон Волги. Він поспіхом натиснув на клавіш. Не піддаватися настрою. Колишньої терехівки давно нема, а для нинішньої він ніхто. зайде. І нікому нічого він уже не доведе. Ні своєю розкішною машиною, Ні італійським шкіряним плащем. Але ж він їде на власній машині Терехівським хрещатиком. Їде. Ей ви, хто тут ходив чверть століття тому, Озерніться, сплесніть руками, Роздзвоніть по райцентрові від установи до установи, що бачили Петруню з редакції за кермом Антрацитової Волги. Петруню, який сновигає вечорами між людьми, що вийшли подихати свіжим повітрям на беренчливому редакційному велосипедику. Отого От нахабнуватого Петруню, який не стоїть у загальній черзі до буфетниці а приноровився обідати у Боковусці для районного та приїжджого начальства, де йому і кращеньки дадуть, і швидше обслужить, хоч він ще ніхто, шмаркач, і хоче мать від життя непочину. Лівка пам'яті. Стоп. Повернемось назад, як у телевізорі, коли транслюється футбольний матч. Голива ситуація. Починав він у районці з репортажу про заготівлю Сивосу. Потім був фейлетон про місцевих торговельників, про засиджені мухами вітрини.